A szezelmagos csirke, pirított zöldséges tésztával, avagy borsóból és szezelmagból sosem elég. A nagy hőségre való tekintettel kitaláltuk, hogy pincepartit csapunk, a szobámban kifejezetten kellemes hőmérséklet uralkodik, az ugye megfelelő menü is dukál. Mivel mindannyian értékeljük az ázsiai konyha remekeit, így esett a választásunk két kínai éttermekon is kapható étekre, a pirított zöldséges tészta és a szezámmagos csirkére. Kötényeket fel pirított zöldséges tészta. A zöldség bármi lehet, ízlés kérdése. Mi egy kevés káposztát, hagymát, répát és cukorpósót használtunk. A tészta pedig egyszerű spagetti tészta volt, mert ez volt otthon és mert minek bonyolítani. A saját munkánk megkönnyítésének érdekében célszerű előre felvagdosni a zöldségeket, így csak folyamatosan adagolni kell a serpenyőbe. Szóval felvágjuk a zöldségeket, én csikmintát választottam, és feltesszük fölni a tésztát. A hagymát megpirítjuk egy kis olajon vagy vajon, megsózzuk, majd mikor elérte a kellő puhaságot és barnaságot, hozzádobjuk a répát, kicsit később a káposztát, a legvégén pedig a borsót. A fülszerezés szintén ízlés kérdése, amit mi használtunk, só, bors, vegeta és természetesen szósz. Ebből sosem elég. Ha megfőtt a tészta, összekeverjük az zöldségekkel, és picit még együtt pirítjuk őket. Szezel magos csirke Ehhez nem kell más, mint csirkemell, a mennyiség tőletek, illetve vendégeitek éjségétől függ. Liszt, étkezési keményítő, olaj, tojás, sütőpor, só, víz, kecsap, méz, csili vagy erős pista. A húsikat felkockázzuk falatnyi darabokra. Ezután elkészítjük a bunda tésztáját. Egy egész csirkemelhez kell kb. 6 evő kanál liszt, 3 evő kanál étkezési keményítő, fél sütőpor, egy tojás, egy csipett só, egy evőkanál olaj és annyi víz, hogy egy kicsit sűrűbb pölcsint a tésztaszerű masszát kapjunk. Ebbe beleborítjuk a husikat, átkeverjük, lehetőleg úgy, hogy mindenhol befedje őket a tészta. Majd az előre felforrósított olajban barnára sütjük őket. Figyelem! Villanytűszej esetében ellenőrizzük, hogy bekapcsoltuk-e a gépezetet, valamint nem érdemes egyenként pakolászni az olajba a husikat, ugyanilyen eredményesek és hatékonyabbak leszünk, ha kanállal belemerjük és az olajban kicsit szétválasztjuk őket. A bánat is érdemes a sütés előtt elkészíteni, így van idő postolgatni és alakítgatni rajta. Mi hasra szerűen nyomtunk a tálba kecsapott mézet és erős pistát, és egy kevés őrölt csilít. A szezámmagot egy kicsit megpirítottuk, majd az egészet összekevertük. A megsült csibéket még melegen átforgatjuk a mázban. Az eredeti receptet itt találjátok, olcsóreceptek.hu, csirke, kínai szezámmagos csirke.